بسم <اللحبا> الله الرحمن الرحيم وتان لم لا يوجب جرحا في الراوي كما لا يوجبه في الشاهد ولا يمنع العمل به الا اذا كان مفسرا بما يكون جرح المتفق عليه دينا بلغ مساله ذكرت هي حديث مباركات اعطى عندي براديش ذكرت كلام الراوي المتون شيخ طاق کی کذب راوی شین روایت موضوعی شی کا سیل حفظ شین روایت ضعیف شی کا غیر زادت شین روایت ضعیف شی کا عدالت کی کمزور شین روایت کی ذوب پیدا شی نو برہن سمرا صفات چری هغه دراوید لپاره کم صفات مخ کی ذکر کړو شرایط دراوید د جګای کی کمزور والے راضی نو سر روایت کمزوری کیږي او دا هغه روایت طبيعي ضعیف روایت په لګیږي ذوب پکه پیدا کیږي وداکس کم شطی پراوی کی پیداکی کی لذا پدوه قسمه ده دا توان او دا کنوک شطی پراوی کی پیداکی کی لذا پدوه قسمه ده یا توان مبهم ده یا توان مفسر ده اگر موږ اندازه راځی کنه توان مبهم ده یی کی بس اوه د شیوه اجازه نه ګرځې مونږ یا مجروح ناروا راوی سشه مجروح ده یا قاید ده یا داد ده یا داد ده او دا اغي وجه او دا اغي تفصيل بیان نکړې شي نو دا سجر هي تویلکی کی جرحه مبهمه او طعن مبهمه دویلکی په دې سره پر روایت باندې ساسر ورځي کی نه تر سوچې طاین داغي تفصيل نې کړې او دا شاهد کنده خبره ده ته او شاهد کنده خبره غواکي دو کسو یې سلره یو قسمه نګوهان دي ګواهراست مقابل قسم دا غواک غواک دی دا غوا مجروح ته دا سینه نه چې تر څو په وجه نی بیان کړي او دا هغه کیسه دې په دلایل سره نې ثابت کړي نو صرف انهه مغزوب سره دې کاذب کیږي نه د ګواهی موتبار ده نن درځي ځکه اصل مسلګه ده چې پنځه د پکهوا باندې عدالت اصل ده ظاهر د مسلمان او ظاهر د اسلام هغه دا و چې دروغ نه و خصوصا په قرون 300 کې د قرون 300 نو رستم ظاهر متبادر ده چې عام مسلمان سره چې اسلامي وي نو غدره صرف طعن و وهام سره اغل اعتبار نشته پر واد کی اس قسم نو قص پیدا کیږي نه د کر واد معمول وی دي اغه محبر داره قطعا بیان کی قطعا په دغه سے الفاظ و سره بیان کی چې اغه صلاحيت د طعن نلري دا سو وجوهات بیان کی چې په سروايی مطان کی نه نو اغلم اعتبار نشته او درنه د دې تفصیل او د جرح و وضاحتو کې دلایل سره ثابت کیه متفقن علیه جرحین د سر روایت مجروح ګرځي د روایت پرویت طبيعته شي کله چې په کې وروته مو شو عیش کسي الخفض شو نو روایت کې پیدا شي د سپټ په دې برابر سره بیا پرویت باندې حکم څه کولی شي لا شي او درې قسم شو ما باندې یو طان تفصیل تاسو شو چې دا طان پداصو جوحات سره شجي دا وجوهات له اس اعتبار نشتا یو تعن طانو فسرشونه تعن مبهمله دیوار نشتا تعن پداشر پاسره چا اغا پداسو جوحات سره چا وجوهات جر هنګر زیاله مې نشتا او تعن مفسر چ دي اغيله تعن مفسر متفق چوي اغيله اعتبار نشتا له خبره زمې هم دراله ندا یو هو تعن مبهمل الطاسو مې تبیان کچده توې غیر ثابت منکر دی مجروح د کاذب دی و غیره وربسی شي او تعالی مفسر خدای دې چبا قاعده دا هغه روایت را نقل کی جداد دا روایت را نقل کړي دا وګره پدې کې کذب دې دي سن بلج وګره بلج وګره دا سند دې ځنه جوړ کړل سيول حفظ دی سيول ټول روایت پيش کې جاګي الفاظي شنه دې کومل پس بلکړي کې رد بدل کړي خراب والے پکې راوستي خبر هم نه تر راغنه تفصيلي تر شوی وي امامو مې چوي شي حفظ دې بلم وي بس جرحه شو جرحه مفسره متفقه شو ده نو حديثنا ده ګرو یاد نه تیار او دریم قسم چې می یو قسم تعن ده په داس وجوهاتو سره چې هغه وجوهات قابل د تعن نبی نه دي تعن نه تیار نشته یو کتابي کې دا امام سبارك چې په دې باندې کمطان کول شي چې د خپل استاد کتابونه شو یا کتل شو دا اول شو سره ته تعن تدلیس او انا انا انصر روایت مو انا اند روایت چوت وی پیر سال کې دې شوبه پیدا کیږي هغه ځان کوله مس کی او راوی پری د ان انصر روایت کی مدار د نور راویو نشته د جرح او تعدید خبرنه مسل مثلا سروي سرويز غلون شو د سرويز الی راک دابه سروي لخترا دغه په مها د نس غلي هغه ځان تراله مدار د تان قابل خبرنه ده یا مثلا مثلا تقلیل پر روایت چې روایت نه کم نه کلي لکه امام روایت دي دې مي گئی چې اعتیاد روایت او قلت یا معتقد روایت ني مثلا فقيه امام دنه اگر روایت توډې اعتیاد ني هم ترې کې سره مشغول وي مقلت در روایت او آدم مي اعتیاد در روایت دا دواړه وجيم د جرح وجيم نریګنګرځي اگر موږ ان یا د شاگردانو کلهت شو یا د شاګردانو کثرت شو یا مثلا دا حدیث درس کول شو نه شو دا ټوم تولش پک ته خبره چې ما بیان کړې دا خبره جدي دا تعنغر زی خبره څنګه راغله دا د تاند کابل خبره نیټه پدې سره راي متونکي نه نه نه د دې زکوالې پتانمو بھمو اتانمو بھم چې لایو جو جرحن لا یوجب دان ثابته ادان پیدا کای جرح النقصان پر راوی پراوی ک اضا پر وایت ک کمال یوجب وو څنګه چنه واجبای دا جرح څنګه کمال یوجب څنګه چ د عطانی مفهم دا نقصان نو واجبای جرحه پیدا کای پشاهد پشاهد ک د شاهد شاعت بیا مقدر ادا کرانګي ور صرف بل الفاظه تن مفهم عطان ادا سیل الفاظ سره چې قابل تعنی اغه اعتبار نشتا لا یوجب جرحن فی راوی احمد د او عمل به او عمل په نو منکیې په دیت باې پر دحيیث باندې ا الله ذا وقامو په سره مګ دا چې یو واقعشي مو په سره تفسییر د وکرشي ظ وکړشي دما په اغ الپاز سره جر د تا استعمماري په اغا ووجوهاتو سره بیاکړ شي چې جرهنی د غیت شي خو سر سره کېچته هو جر په اغوجوهاتو سره د جره کابل وي او درین من بر متفقون علیه پا اگه اتفاق جرح سوی اتفاق کیویی کہ اختلافی جرحی ہوا هم یہاں ترا لگا نو اگه لم اعتبار نشتا اگه سرم روایت کے جو اگر چھ پیدا کی گی کمزور والے پیدا کی گی خب بلکل روایت اغمتو نگرزی چې بلکل قابل عمل نشی بالکل چې عملنا منع کی گی اگر اتفاقی جرح سرائی ایسر روایت کثنا سے اختلاف پیدا شی په جره کی روایت کی کمزور والی راشی اغه بیا اختلاف تک ته شی چې اختلاف د مرتبه لري او که بالکل اتفاقی ونو و انه یمنا دا بیا عمل سکے منکی لا یمنو الا اذا نہ مرکی مگر منکی چې پس سری او قابل اعتبار او جوحات سره او جرح متفق او ممن اجتهر بالنصیحه والادکان تدسع دا لماونی چې اغه مشتهر بالنصیحت والادکان او مضبوطی سره یعني مطلب دا چکند دین ده تر خیرخوا علما دي او مضبوط علم والدي دون تعصب و عداوه او تعصب او عداوه لږه تعصب د وجنه دخل مسلک ده پر لکه شیعان عالی د علی شدبر ډیر روايات جوړه هغه نه خبره لګنه انو ده کرانگی چک محمد مثلا شیعان شو یا نور تر کې شو او دخل مسلک د تایید لپاره او د مضبوطیاد لپاره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باندې دروخ د داس فرقې کسوي خبرنګ درن تراله درو اتلته بار نشته من مندا چنه ایشته به دین سره خیرخوانه لټکان مضبوطه نه مرامي دون التعصب التعصب په المسلک ته پارن مذاهب ته پارنه کی پرخه پر ول عداوت او بچا سره دښمنی نه او من ائمه الحديث د ائمه د چنه د حديث نه دا ټول شروط پکی دي ګره مفسره بالتوازن هوجرهم متفق علی درهم مما مشترب النساس الرم اور پینزم تعصب آدار پا کیوئی اشپگم من ایمت الحدیث اپنا ای ہم ذہن پر لگنا نبیہ والے اکیوارشتا انسان جیدے پس آگا دیتا نبوری آخ پل پرکی تبور اخ پل اڈلی تبوری نوی علیہ السلام تبوری اپنا خدا جيبا پا روشو